Hetedik fejezet. Kartforgatási és kincs kiszagolási gyakorlatok. Hablad véleménye szerint minden a lehető legrosszabbul alakult, amióta Alvinta, szegény, de becsületes földművest kiengedték a koporsóból. Erről persze nem Alvin tehet. Ő rendkívül szórakoztató és kellemes társaságnak bizonyult. A nők elpirultak, amikor megdicsérte izmaikat és vaskos szőke cofjukat. A férfiak nevettek, amikor bélhangokkal tűzdelt vicceit mesélte, vagy mócsingos cupákot utánozta. A gyerekek elhülve hallgatták, amikor mesélt nekik a régóta hallott hősök tetteiről és csatáiról. Hablat is kedvelte. Alvin egy nap akkor futott össze hablattyal, amikor hősünk már két lehangoló órán át gyakorolta a kartforgatást. Egészen pontosan a szörmók fogást igyekezett elsajátítani, de minden alkalommal csúnyán kudarcot vallott. Kapott plépufától egy új kardot a fürge félelemkeltő helyett, egy hosszú pengének nevezett lenyűgözően nagy és nehéz kardot. – Ez a kard jó hosszú, fiam! – magyarázta prépofa. Így nem lesz hátrány, hogy rövid akarod. Könnyebben tudsz majd szórni! Hablatnak azonban már az is nehézséget okozott, hogy egyenesen tudja tartani a kardot, és ahányszor csak előre tört vele, mindig orra esett. Éppen felállt a földről, és fásultan felvette a hosszú pengét is, hogy újra megpróbálja a mozdulatot, amikor Alvin, a szegény, de becsületes földműves, hirtelen megjelent mögötte, és így szólt. – Hablatnak hívnak, ugye? Az ifjú viking úgy meglepődött, hogy majdnem megint orra bukott, nem vette észre, hogy figyelik. – Te vagy termetes plépufa örököse, igaz? – mosolygott Alvin. E, – e, Nagyon remélem. Hmm. – Háh! – sóhajtott Ha A legtöbben annak tartanak. De ha nem jövök bele a kartforgatásba, akkor senkinek az örököse nem leszek. Ez teljesen reménytelen. – Nem, nem, is? nem, nem. – Ugyan már! – vigasztalta Alvin. – Van hozzá tehetséged, az rögtön látszik. Csak egy kis szakértő segítségre lenne szükséged. Figyelj engem! Alvin gondosan letette a sisakját a harazdba, nehogy megsérüljön. Hablac pedig lenyűgözve figyelte, ahogy lecsavarta a kampót a jobb karjáról. A helyére pedig felcsatolt egy speciális foglalatot. Aztán előhúzta a kardját, és megmutatta hablatnak, hogyan tudja becsavarni a foglalatba. Jó erősen meghúztam, nehogy kiessen. – Okos kis szerkezet, én magam terveztem, mondta Alvin. – Talán még jobban is vívok, mint a baleset előtt. a bajszát, és bemutatta hablatnak a szörmók fogást. – Mint látod, – magyarázta, – a testcsúlya bal marad. Hablagy megpróbálta utánozni, és ismét orra bukott. – Bravo! – tapsolt Alvin. <tapsult> – De megint erestem, pillantott fel rá Hablatt, csodálkozva. Oh, – Ó, de milyen elegánsan! Oh, – Ó, igen! – lelkendezett Alvin. – Ezt nem lehet tanítani, ez az ember vérében van! – Alvin visszatette a kampót a foglalat helyére, felvette a sisakét a földről és grimaszolva a fejébe nyomta. Majd ismét levette és belekukucskált. – Azt hiszem, sár került bele, méghozzá nagyon büdös sár. – Sajnos a hajadra is jutott belőle, állapította meg hablaty. Alvin elsápadt, nagyon adott a megjelenésre, szaladt is mosakodni. Fogatlan pedig, aki eddig nyulakat hajkurászott a harasztban, most leszállt hablatyvállára. Elégedetten vihogott, majd amikor a nevetéstől ismét levegőhöz jutott, kibökte. – Belekakáltam a sisakjába! – Fogatlan! – csattant fel hablagy. Ez undorító, ráadásul udvariatlanság is. – Miért piszkoltál bele szegény Alvin sisakjába? m m rossz embebeber, felelte fogatlan. – Ki? Alvina, szegény, de becsületes földműves? Csodálkozott hablagy. Ne el elhamarkodottan, fogatlan! Csak azért, mert nem ide valósi, még nem feltétlenül rossz ember. Te tudod? meg a vállát fogatlan, miközben szárnyait kurkázta a sárkányból után kutatva. Fogatlan? ez szerint ez szám kivetett. Hablaty megborzongott. A számkivetettek annyira áldáz, rémséges, gonosz és gaztevő vikingek voltak, hogy száműzték őket a rendes viking társadalomból, ezért megalapították saját rendkívül kegyetlen törzsüket. Egyesek még azt is tudni vélték, hogy a számkivetettek felfajják az ellenségeiket. Ha, ugyan, menj már! legyintett hablat. Egyáltalán nem is hasonlít a számkivetettekre! – Te láttál már szám kivetettet? – a fogatlan. – Hát nem! – Valotta meg Hablac. – De te sem, ráadásul bizonyítékot sincs. – Gyere, menjünk enni, és felejtsük el ezt a butaságot! – de a beszélgetés bogarat tett fülébe. Egyébként is nyugtalan volt amiatt, hogy a többi fiúval együtt neki is el kell majd kísérnie a harcosokat a koponyák szigetére, és a csapat azonnal indul, amint Plépofának és Alvinnak sikerül kitalálnia valami megoldást arra az apró problémára, hogy amint a szigetre teszik a lábukat, a koponyák azonnal felfajják őket. És tudta, hogy neki, hablatynak, a szőrös huligánok örökösének kell megtalálnia a kincset. Ezért, amikor nem akart forgatást gyakorolta, vagy nem bélhangos ordibálását hallgatta a kalóz akkor fogatlant igyekezett kitessékelni az ajtón, hogy gyakorolja kincskiszagolást. Az első dél előtt a szokásos módon telt – Megjelent Halvérés sárkányával, horror borjúval együtt, álmélkodva figyelte, ahogy Hablagy hasztalan próbálja kicsalogatni fogatlant a szabadba. Hablagy először körbejárta a házat, és fogatlan nevét kiabálta. Mint hiába. Aztán ellopott egy makrélát az éléskamrából. – Ha, ó, fogatlan! Csalogatta sárkányát, és ravaszul lóbálta a büdös halat, hogy felkeltse fogatlan érdeklődését. – Van itt neked egy, egy finom makréla? – F-f-f-fogatlan <Rolling in> beteg! <agreement> – feleltett tompán, nagyon megfontoltan egy hang. – F-f-fogatlan nem tud elmenni sehová, mert nem látja, rosszul van. – Szóval nem kéred a makrélát? – ravaszkodott hablaty. – Csend! – Á, ma, ma, ma, makréla, jó? Te szabbe be, be, beteg gyomarnak! Üj, a, makréla kell? De ne, ne, ne, nem megyek sehova! Hablaty rájött, honnan jön a hang. a kéménybe, és valóban ott találta fogatlant. Fejjel lefelé lógott a füstfelhőben. Nem, fogatlan, jelentette ki hablatja a legerélyesebb hangján. Csak akkor kapod meg a makrélát, ha kijössz a házból. Így állapodtunk meg. Meg kell ígérned. Jól van, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Adta meg magát fogatlan, és és a a ne ne ne ne Hablaty sárkánya felé nyújtotta a makrélát. – Fogatlan megszegi a szavát! rikoltotta fogatlan, miközben elvette a halat. Erősen melkason rúgta a hablatyot, és villámsebesen eltűnt a másik szobában. Hablaty pedig elterült a kandalló előtti hamuban, de hamarosan újra megtalálta fogatlant. Árulkodó, kékes szürke füst gomolygott plépufa ágyából. Hablagy közelebb lopakodott, és kirángatta fogatlant az ágynemű alól. Fogatlan méltatlankodva felrikoltott, és erős állkapcsával belekapaszkodott az ágy egyik sarkába. Hablagy a farkánál fogva húzta kifelé. – Ha gyere már, fogatlan, gyere már! – könyörgött. Gyakorolnunk kell a kincs kiszagolást Na, léci Léci, gyere már. Megcsiklandozta fogatlanta a szárnya alatt, fogatlan ficánkolt az arca elvörösödött, ablagy megcsiklandozta a másik szárnya alatt is. Fogatlan vihogva elengedte az ágyat, majd rövid dulakodás következett, melynek során hát, fogatlan többször is megharapta hablatot, majd a kis vikingnek sikerült végre elkapnia a sárkányt. Egyik kezével begyűrte a hóna alá, a másik kezével meg befogta a száját. A sárkány nyelv a sárkány nyelv hangzó készletéhez éles rikoltások és csettegő hangok is tartoznak, ezért rendkívül érdekesen hangzik egy ember szájából. A hapsi szó például úgy hangzik, mint egy tüsszentés. Néhány gyakori kifejezés. Ne nyom nem nyam nyam nyam nyam meg, de, de, Kérlek, ne meg a macskát. Kitte tacs, tacs bele, pappad, pizije Kihányta le az apám pizsamáját. Odin, csap, csop tegyed le ülepet, vagy én brihihihi! <gül> Odin szerelmére, őj le, különben sírva fakadok. Nagyobb sárkányoknak. Én kavár fel, pacsak! Mérgező vagyok. És most, mondta hablaj. Tudod, hogy gyakorolnunk kell a szimatolást. Te is azt akarod, hogy mi találjuk meg a kincset, nem igaz? Nem pedig tűzféreg vagy tengericsiga? csiga. Ugye te is meg akarod mutatni mindenkinek, milyen fantasztikus szaglásuk van a fogatlan álmodozóknak? Fogatlan bólintott, de hablagy még mindig a száján tartotta a kezét. Akkor viszont, folytatta Hablach, Gyakorolnunk kell! Megígéred, hogy nem harapsz meg többé, és állod is a szabadat! Amint hablacs enyhített a szorításon, fogatlan azonnal elengedte magát, és ernyetten terült el a gazdája karja alatt. Fafafa, fogatlan, nem, nagyon gyenge! Nem, mit amikor ilyen gyenge! Nyöszörgött. Rendben, mondta Hablagy. A tír a makrél a másik fele, ha ezek után rendesen viselkedsz megegyeztünk dünnyögte fogatlan, és kirázta a szárnyait. A fogatlan álmodozok, a olyan jó, jó kincsek kiszagolok, hogy nincs szükségük dititi gyakorlásra. De mindegy, legyen, ahogy akarod. Hablat és halvér lekaparták az undorító a darabokat plépofa ágyáról. A plépofa ennek nem fog örülni, és odaadták fogadlannak egy heringlepény és három vagy négy osztriga kíséretében. – Ha ennyit eszik, hamarosan repülni sem fog tudni, – mondta halvér. Elindultak hibbant dombjai és zsombikai felé, de fogatlan az egész úton nyafogott. – Vegyél fel, vajjél fel, fáj a Hibbant mindig is belékkopárvidék volt, fátlan és zsombikos, hangás és harasztos, és persze szinte mindig esett az eső. Néha csak enyhén, de kitartóan csepegett, máskor pedig zuhogott, mint a dézsából öntenék. A huligántörzs nyelvében 28 szó létezik az eső leírására. Ha azonban valaki szereti a kopár és drámai vidékeket, akkor hibbantot akár a maga módján még szépnek is találhatná. Ezúttal azonban teljesen elrontotta a tájat, hogy a huligánok hatalmas, saras árkokat ástak mindenhol, mert mindenkin eluralkodott a kincskeresési szenvedély. A fiúknak a derékmagassági gérű harasztban az árkokat kerülgetve egy óráig tartott, amíg egyáltalán eljutottak a dombokhoz gyakorolni. És mire odaértek, horrorborjú olyan mély álomba zuhant halvérvállán, hogy felébreszteni sem lehetett. Ablagy elővette édesanyja egyik régi aranykarkötőjét, hogy megszagoltassa fogatlannal. E, – Ezt a szagot kell keresned! – mondta. Nem, – nem, nem, nem, nem lesz gond! – de te fogatlany. – Gyerekjáték lesz! A fiúk két és fél órán keresztül szaladtak fogatlan után. És ástak mindenhol, ahol a sárkány kiszagolt valamit, majd leltárba vették, amit találtak. Egy tarlórépa, három nyúl, megfogni nem tudták őket, egy kicsit törött kanál. <tos> – Ennyi! – Hablac gyászosan ingatta a fejét. Ah, – Ez nem valami biztató. – Nem biztató! <tos> nem biztató! kiáltott fel mögöttük egy, -egy csúfondáros hang. E – Ez -e -e -e -e hánalmás, nem pedig nem bíztató. Hablacs megfordult, és szemben találta magát póccal, aki annyira rászkódott a nevetéstől, hogy fognak kellett támogatnia. – Egy zöldség, és egy evőeszköz, Takony Pócz kitörölte a könnyeket a szeméből. Ez annyira reménytelen, hogy az már zseniális. Te komolyan, komolyan azt hiszed? Kérdezte Takony Pócz pukkadozva, amint ismét meg tudott szólalni. Hogy ez a miniatűr a műba? Mutatott fogatlanra. Elvezet majd téged a kincshez, a saját fenekét sem találja meg. Fogatlan, dühösen toporgott. De persze ez csak egy korcs közönséges avagymezei. Húzta a száját a konypóc. Fogatlan, nem, ismétlem, nem, nem, nem, nem, nem, Avagy meg meg ez egész sárkány! Ordította a fogatlan. F fogatlan, egy nagyon ritka fafa faj, a fafa fafa fafa képviselője. E e e Tűzférek viszont egy szörnyen nagy rémség, egy zöldvérű született vadász. Nézd, mit talál egy igazi vadász, ha követi az orrát! Takonypóc belenyúlt a derekára kötött zsákba, és előhúzott egy óriási ezüst tálcát egy tört, amelynek markolatát ősi rúnák díszítették, valamint néhány szép gyöncsort. Ez egyetlen délután termése, húzta ki magát Takonypóc. Tűzféreg elégedetten morgott, megvont a csodálatos csillogó vérvörös vállát. Egy olyan arisztokrata számára, milyen én vagyok, sziszekte. Ezek a dolgok olyan áthátóságot árasztanak, mint a bácsi, hering. Egy el is hiszem, bolintott fogatlan. Mm -hmm. Akkor arra, mint egy elefánt, fókának, kötetike könnyű dolgod lehet. Tűzvéregnek dühösen remektek az arcimpáig. Nagyon is szép, arányos arrom van, fortyant fel. Ugyan-ugyan, tűzféreg, nyugtatta a takonypóc, aki sárkányol ugyan nem érted, de azt érzékelte, hogy a sárkányok sértegetik egymást. Nehat, hogy felidegesítsen az aljanét. Inkább gondolj bele abba, hogyha a koponyák szigetére érünk, és te megtalálod a kincset, akkor mindenki előtt világos lesz, hogy én vagyok a szőrös huligánok, igazi örököse. E. Szép gondolat, igaz, Takonypócs Takonypóc előrehajolt, és a nemrégen talált ezüst tálcával gyengén meglökte hablatyot, aki azonban még ennyitől is lehuppant a sárba. Hörgött takonypóc, és odvasogó, majd odébáltak. Lehangoló helyzet volt. Egészében véve, amióta csak Alvin megérkezett, hablagy, görsberándult gyomorral járt kelt, torkában pedig gombóc volt a rettegéstől. Nem csak amiatt, hogy a koponyák szigetére készültek, bár rémálmaiban cafatokra tépték a párdutszerű lények, amelyeknek a foga éles volt, mint az üvegszilánk. De az az érzés hatalmasodott el rajta, hogy valami gonosz, valami kártékony ólálkodik a hibbant szigeten, és hogy valami szörnyen rettenetes fog történni hamarosan.